Nem. Fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába van. Nem. nem. Kejfel Jancsi. Elég. Mi a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit Lordig már itt? Ilyen belpolitikai esemény sorozat mellett nincsenek karácsonyi dalok. Majd később. Good times, bad times. Fél nyolctól, Niedermüller, Péter nyolctól, Györgyevics Benedek, fél nyolcig Önök meg én, nyolc óra huszonkettőtől Önök meg én, a holnap az teljesen tele van. Good times, bad times. Aki tévén követ, és ha az operatőrlet szíves és bemutatja nekem itt ezt a pultot, akkor többé-kevésbé látja, hogy ez valójában rádiós-televíziós tevékenységre megmutatod? Hát milyen mértékben alkalmas, de egy kreatív elme mindent elkövet annak érdekében, hogy urrá legyen a körülményekem. Bár van arra igény, hogy a körülmények legyenek urrá az emberen, tehát mégis. Ma a 2020. december 10-e van, ez egy csütörtöki napot rejti, és mindjárt 3-8 lesz, fél óra múlva. Esik az eső, 3 fok van, hogy a kékestető havazik-e, azt azok tudják, akik a kékestetőn vannak, meg akik valamilyen bonyolult webkamerával nézik, hogy ott fenn x méteren milyen jellegű csapadék hullik. Ez a kejfejeancsi, minden, amit az azazról tudni kell, vagy érdemes, fia János és a hallgatók, nézők és az internetezők 14 éven oldiaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott agymenése. Legalábbis hát az elmúlt időben alapvetően agymenése volt leszámítva, amikor akadémikusokkal beszélgettem, akkor többé kevésbé biztosítva volt a színvonal. most aztán ember legyen a talpán, aki elválasztja a fontos a fontos talantól. Mint augusztusban a csillaghullás olyan az esemény zuhat, amiben élünk. Demeter története talán két hete volt? Vagy két hetese? De már ilyen távolban egy fehér Demeter szilárd, ha fehér. Kiemlékszik rá, hol vannak itt értelmiségi szempontok? Tessék mondani, Stoznácsit a elvi kérdés. Elvi kérdés nincs. Gyakorlati kérdés van. Illetve van elvi kérdés is, de az új beáll a sorba, és nagyjából ott is marad. Soha büdös életben nem kerül sorra. hét hétfőn vitatkozott négy miniszter, miről? Miközben azért még ne vegyünk mérget arra, hogy amit a lengyelek és a magyarok kitaláltak, azt az Európai Unió megissza. Hiszen azért ott Brüsszelben most például ezzel a holland fickóval is meg kell egyezni, le kell nyomni a torkán ezt az izét, ami született az elmúlt napokban. Tudják, van egy ilyen nemzetközi szakásműsor, azt nem ez a földőszé vezetik. akinek egy időben az volt a legnagyobb baja, hogy hullik a haja és nem volt barátnője. Én mindenből felkészültem, drága barátaim. Covidból, fördős amiből akarják. Ott kérem szépen Angela Merkel kavarja. Hogy mennyire kavarja? Nagyon! Hogy a holland megeszi -e vagy sem, az holnapra kiderül, hogy ez az eszi nem eszi nem kap mást, Hollandiára mennyire áll, azt én ebből a budapesti stúdióból, ha nem veszik rossz néven, nem fogom megállapítani. Én azt látom, különböző műsorokat és tévéműsorokat nézve, hallgatva, az internetet figyelve, hogy mind a kettőre van igény, de hogy a Kejfej Jancsi nem kívánság műsor, úgy az Európai Unió életese az az lenne, még borzasztóbb lenne, mint amilyen most. Mondtam, hogy esik az eső? Szeretném önöknek elmondani, hogyha nincsenek akadémikus riport alanyaim, és nem szól a zene, mint most, én akkor is ki tudom tölteni az űrt. Ha az elmúlt időben kevesebbet pofáztam, abból ne vonjanak le következtetéseket. Egész műsorokat végig tudok pofázni, különös tekintettel arra, hogy van miről. Na doboljunk egy kicsit! Mindig felvetődik bennem, amikor valaki fantasztikusan játszik, hogy például én tudok-e úgy műsort vezetni, mint ahogy a Jimmy Page gitározik. Na most gyerek. Ez a legutolsó londoni dupla CD plusz DVD, nem kalóz. Termék megjelenítés. Nem pont akkor fog jönni a dob, amikor megígértem, de jön. Már itt van a kertek aján. Na. Na. Nem lesz dob. Csak jön, karácsonyi zene: mennyből az angyal? Szóval, drága barátaim, aki itt kiismeri magát, hogy az origó vagy a magyar nemzet online vásárhelyi Máriát idézze, aki szomorú, tehát azért ebbe gondoljanak bele, hogy a magyar nemzet annak örül, hogy vásárhelyi Mária szomorú. Tehát értik, ki nem szaharja azt le, hogy a fiala szomorú-e vagy vidám? Hogy valaki mástól tegyük azt függővé, hogy ha a vásárhelyi Mária szomorú, akkor nekünk biztos, hogy jókedvünk kell, hogy legyen, ez egy magyar gondolkodás, borzasztó. Borzasztó, kuka, dilét. Hogy ami el Zsoltnak jó, az nekem rossz, ez nem lehet logika. És mégis ez van. Ez egy menő Ausztria lottó, ilyen nincs és mégis van. De ennyi Ausztria-Lotto, minden nap találat. Önök pedig erre itt a Kejfei Ancsival legalábbis dömmel úgy reagálnak, hogy előtérbe engedik a 70 pluszosokat és az űrülteket. Semmi gond, én kezelem az űrülteket, a 70 pluszosokat bárkit. Kárinkász Füss Robertet idézve én egész nemzetemet fogom, aztán elereztem. Nem egy kunst. Csak az a kérdés, hogy érdemese ebben a rövid életben ennyit hülyéskedni. Orbán Viktor Orránál vezeti az elvi kérdést, hát nézzék. Most cirkuszban nem lehet menni, itt a politika. Ahogy ezt a szocializmusban mondták, a lé határozza meg a tudatot, és e drága barátaim, 1990 minimális különbsége se hozott. Erre ti, önök a bizonyítékok. Hogy van egy ilyen nemzet, rokon nemzet tőlünk pár száz kilométerre éjszakra a lengyelek személyében, erre én nem találok magyarázatot. Finneknek kéne ilyeneknek lenniük, hiszen a finnek a rokonaink. Mégis a lengyelek viselkednek úgy, mint mi, vagy mi viselkedünk úgy, mint a lengyelek, de az túlzás. Ők legalább tényleg katolikusok. Tudj drága barátaim, nem elég, hogy orrotoknál fogva vagytok vezetve. Regisztrálhattok a Ki tudja mire beoltanak benneteket, aki tudja, mivel Doktor Gödény adja be. Ráadásul holnap és hétfőn is értelmiségi kérdésekkel fogok foglalkozni Károly Csabával. Biztos elirejztem az összes maradék hallgatómat, akik most mind nem tudnak telefonálni, de telefonáltak volna értelmesebbnél, értelmesebb gondolatukkal az elmúlt napokban, a elképesztő farkakat, a szó átvitt értelmében, és nem farkakat engedtek itt levegőhöz jutni. És már nincs hátra két hét ebből az évből, munkailag, drága barátaim. Már nincs tíz műsor, már csak két civil a pályán van, aztán jön a fiala a pályán. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. remblon Ja, Istenem! Közben az egyenes beszédvel menők számat csökken, mert kettős beszéd van, vagy többes beszéd itt ebben a konglomerátumban. Örös számat ki fogja befogni. A Ramblon! Aki a polgármestertől kérdezni akar, küldjön e-mailt gmail.com. Önöket a pandémia sem befolyásoltak. Gyógyíthatatlanul magyarok maradtak. Kemblon, aztán Niedermüller Péter egy támogatott tartalommal. Tett karácsonyi zenét. meg motettákat. Jó reggelt kívánok. Lehet? Olyan gyámoltalan a hangja, pedig legutóbb éppen azt írtam ha. önnek SMS-ben, hogy mennyire jól áll önnek, hogyha illetek neked ha lendületben vagy. Nem, nem gyámoltalan a hangom, biztos kor a reggel még. Esik az eső, és az idő. Gondolom, ennyi az egész kemi más. Egen. Befolyásolja a hangulatodat ez időjárás? <gül> hát kiét nem. Hát ez a borzalmas időjárás. November ember meg a december eleje, ez a legrosszabb időszak, nem csak esik, szürkeség van, sötétség, hát én inkább egy napot és meleget kedvelő ember vagyok. Igen, meg tudom érteni. Á, ugye egyszer készült Csurka Istvánnal egy interjú, és a, ugye borongás volt benne végig, és a végén az volt, hogy de mondjon valami pozitívat, Pista bácsi. Ezt ugye most nekem a végén kéne mondanom, de mi az, ami pozitív most város Mi az, ami pozitív most az önkorzá, önkormányzatban, vagy csak busongani és borongani fogunk? Nem, hát egyáltalán nem fogunk sem busongani, sem borongani, mert az önkormányzatban nem az a feladata, hogy busongjon és borongjon, hanem az a feladata, hogy megpróbálja valahogy a mindennapokat és a kerület mindennapjait menedzselni és elérni. Jó, ha már itt tartunk, számomra a... szinte elképesztő, de számomra teljesen nyilvánvaló, hogy az az online struktúra, amire át kellett állni, vagy amire részint átállt a hivatal, az mennyire megy zöggenőmentesen, mert az ember azt gondolja, hogy át kell állni, oké, okay, de ha korábbi tízes volt, akkor az én fejemben az van, hogy optimális esetben is legfejebb hatos, de azért én inkább azt gondolnám, hogy négyes, de senki nem panaszkodik. Tehát euh, legalábbis arra nem, hogy nem intézik jobban vagy kevésbé jobban az ügyeit, mint korábban, és ez számomra csoda, ez a mostani periódus tele van csodával, és nem teszek különbséget közöttük. Én, én, én azt gondolom, hogy mi megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a dolgok többé kevésbé Ez hozzáállás érdekében... vagy technológia kérdése? Hát azt gondolom, hogy mindenki előtt, hát persze mind a kettő, de elsősorban nyilván hozzáállás kérdése, de technológiája is, és technológiában nem mondanám, hogy különösen jól állunk, és akkor még visszafogottan fogalmaztam, de én azt gondolom, hogy a munkatársaknak a nagyon-nagyon döntő többsége pontosan érti, hogy most ebben az időszakban akkor mindenki sokkal érzékenyebb, amikor sokkal több feszültség van a mindennapokban, sokkal több félelem és bizonytalanság van a mindennapokban, a korábbiaknál is körültekintőben kell eljárni, és én azt ő, remélem. Jó, de a határidő a... az határidő. Ugyanúgy hát, a határidőre, nem, a határidőre határidő. válaszol és dönt az önkormányzat, mint a egyébként Igen, nem paddő. Igen, is igyekszik, mondjuk azt, hogy igyekszik. És amikor azt mondom, hogy igyekszik, akkor nem azt akarom mondani, hogy száz százalékig mindig minden tökéletesen működik, de például a határidőket, a válaszokat, a, a, a lakossággal való kapcsolattartásnak, ezeket a be tartani, olyannyira, hogyha jön valamiféle panasz, hogy valaki valamire, valamikor nem válaszolt, akkor azokat az mindig egyesébe ki is vizsgáljuk, hogy ne történjenek. Milyen a rendeleti kormányzás a szóidézőjéles értelmében? Hát, hogy mondjam, vannak jó oldalai, és vannak kevésbé jó oldalai, de én egyébként is, ezt már korábban is többször elmondtam, nem hozok olyan döntéseket, amelyeket a testület... Oké, de ezzel együtt mi a pozitívum, ami a negatívum a negatívum az nyilvánvalóan az, hogy azért a, amikor van rendes testületi ülés, amikor rendes politikai, tehát személyes részvételen alapuló egyeztetésiket lehet tartani, azok nyilvánvalóan mindig dinamikusabbak, bizonyos esetekben gyorsabbak is, egyszerűbbek is mondanám. Az online-nak persze az, az előnye van, hogy nem kell, nem tudom, állandóan tízre mindenkinek ugyanazon az asztal mellett ülni, hanem mindenki onnan tudja lefolytatni ezeket a megbeszélését, ahol van. Én az online-t egy kicsit ilyen szemételennek látom, azt is látom, hogy időnként ilyen, hogy mondjam, ilyen technikai akadályok is vannak, nem, nem olyan élő a beszélgetés az online-ban, nem lehet egymás szavába vágva vitatkozni, mert akkor egy totál káosz lesz. De hát ez inkább csak azt gondolom. Ez azért nagyon ez érdekes, az érdekes az mert most nem mondhatom meg, hogy kiről van szó, talán később ez konkretizálódhat. Van olyan ismerősöm, aki viszonylag gyakran beszél a rádióban, aki azt mondta a tanárként, hogy abba hagyja a tanári tevékenységét, hogyha ez így marad, mert hogy egész egyszerűen azt, amit a katedrám megél, azt online nem tudja megélni. Ezt én minden további nélkül elfogadom, ezt én is azt gondolom, hogy ez van. Ugye az online tanításnak nyilvánvalóan én nem vagyok szakember, csak látom a gyerekeimben az egészen másfajta, hogy mondjam, ritmusa, menete, technikája és egyebe van, amit gondolom egyrészt a gyerekeknek is, és hogy meg előtt a tanároknak kell megszokni. Főleg olyan tanároknak, akik mondjuk már 15 vagy 20 éve, ahogy te mondod, a katedráról tanítottak. Mindig arról beszélgetünk, vagy esik szó, hogy a mennyire felkészült az önkormányzat, de hallgatva ezt a aki nem aki magyar médiát, most a klubrádióra gondolok, amely ugye annak a baljós árnyában van, hogy februárban vajon kap-e frekvenciát vagy sem, és ezért felfogozati jelentősége van annak, hogy a hallgatói fel vannak-e készülve, mind elvileg, mind gyakorlatilag az internetes adás fogadására, és hát e tekintetben az ember érzi azt, ami ma Magyarországon van pluszpolitika. Ez most nem negatív felhang volt, hanem egyszerűen csak egy többé-kevésbé tényszerű leírás. De avval te tisztában vagy, hogy Erzsébet város lakói milyen mértékben felszereltek számítógéppel, tudják használni az internetet, miközben beballagni az önkormányzatba az bizonyos kép szempontból szabadidő és lábkértése. Ugye azt gondolom, hogy két külön dologról van szó. Egyrészt nem csak arról van szó, hogy technikailag hogyan van felszerelve a kerület, egyébként pontos ismereteim erről nincsenek is, tehát nem csak arról van szó, hogy kinek van internet előfizetése, van valamilyen gépe, vagy laptopja, vagy nem tudom milyen, hanem az is egy kérdés, hogy ki mire használja ezt. Persze. Tehát ugye az alapvető kérdés az az, hogy hogyan tudjuk a, a, a, a lakosokat arra rávenni, mondjuk, hogy például időről időre, akár automatikusan is nézze meg a kerületi Facebookot, vagy hogyha egy kicsit nagyképű lehetek, akkor az én Facebook oldalamat, vagy az Erzsébetváros honlapot. Tehát, hogy ilyen típusú aktivitásaik legyenek folyamatosan én saját akaratunkból a szabadonok. Ugyanakkor van egy másik probléma, és ez egy súlyos probléma, és ezek gondolkozunk, hogy mit tudunk tenni. Nyilvánvalóan van egy réteg, ennek a számát én nem tudom megmondani, hogy ezer emberről van szó, vagy ötözerről, eh, akik egyszerűen anyagilag nem engedhetik meg maguknak azt, eh, hogy online legyenek, tehát nincs előfizetésük, eh, nincsenek eszközeik, eh, és éppen ezért, hát hogy mondjam, ebből az online világból teljes mértékig kiszorulnak. Tehát mi szerveztünk, és szervezünk, és szervezni is fogunk, például azoknak a gyerekeknek pót oktatást, akik az online-on keresztül egyre inkább elveszítik a kapcsolatukat az oktatáshoz, az iskolához, a tanuláshoz, a tudáshoz, mert hogy nincsen rá... Ez... Rulluk viszonylag kevés szó esik. Róluk semmi szó nem esik, és az a leggyalázatosabb az egészben, hogy a kormánynak eszébe sem jut például az, hogy ezeknek az embereknek akár csak időszakosan és átmenetileg biztosítson technikai eszközöket. Ugye te is tudod, hogy most lehet azt mondani, hogy jaj, hát már 100 ezer forintért is lehet kapni tablettet, de nem tablettet, laptopot, és szeretném mondani, hogy nagyon sok olyan család van, a hetedik jövetben is, akiknek nincs 100.000 forint jövedelmük egy hónapban. Nem, hogy 100.000 forintot ki tudjanak adni egy gépre. És mi van akkor, hogyha egy családban három gyerek van, vagy kettő, vagy négy, vagy mit tudom én. Tehát ez egész egyszerűen nincs átgondolva, nem csak pedagógiailag nincs átgondolva, hanem egyszerűen szociális szempontból sincs átgondolva, hiszen ezek pont azok a gyerekek, akik egyébként is nehezen haladnak előre az iskolába. És gondoljunk bele, hogy amikor ezek 15-16 évesen kikerülnek az iskolából, és esetleg egy vagy két fél éven keresztül, vagy három fél éven keresztül online oktatás volt, amiből semmiben nem tudtak bekapcsolódni, még rosszabb, egyre rosszabb és rosszabb lesz a gyerekeknek a helyzete. És akkor szakadjunk ki egy pillanat Budapestről és városból, és gondolj bele, hogy mi lehet mondjuk az egyébként is, nagyon nehéz helyzetű vidéki részt. Erre azt tudom neked mondani, hogy Azért is borzasztó a helyzet, mert van nekem egy civilapályán műsorom, amelyben az élő lelkismeret e a a krista Ha a kriszta nem vendég, akkor valójában az országnak erről a részéről, elegánsabban mondva szegmenséről, a vendégek általában egy tízes kálán kilencesre egy szót sejtenek. Ha én előhozakodom vele, én se hozakodom elő vele olyan gyakran, hiszen nincs erre érzékenység, ennek következtében vagy lehet, hogy van érzékenység, de a semmit nem mutatnak. Tehát ennek a műsornak a, a társadalmi érzékenységét ma Bódis Krisztának hívják, ami abszurdum. E, hát egyébként ez egy abszurdum, de ez nyilván nem bóris listára vonatkozik az abszurdum. Nem, a, a, a szemléletmódra. Hát, Igen. még hogy ez gyöngy hát ez... alapítvánsa az egyetlen olyan szerveződés, amely egyébként ezügyben eljár, mégis az, az érzékenysége a társadalmak, és az érzékenységét a társadalmak lehet szapulni, de az olyan, mint amikor a szerkész megkorbácsoltatta a tengert. Igen, de hát ettől függetlenül. Szóval ezek azt kell mondanom, hogyha... Ha, én Erzsébet városi polgármesterként nyilván Erzsivet városról kellene beszélnem, és arra gondolnom, de nem lehet nem beszélni az ország egészéről, és nem lehet nem beszélni azokról a százezrekről, akik ezekben a régiókban is vidékeken élnek, és tényleg. Nem az, hogy esélyük nincs, hanem egyszerűen nincs semmi, amiben bele lehet kapaszkodni. Ugye én nem szoktam ezzel így, hogy mondjam, kampányolni, de hát azért az előző életemből nekem van elég bőséges ismeretem arról, hogy ezekben a leszakadt vagy leszakadóban lévő térségükben milyen életkörülmények vannak, és szeretném mondani, hogy ez az elmúlt 20 vagy 30 év alatt semmit, de semmit, de semmit nem változott, sőt, és ez egy irodatlan felelősség ezen az országon, és ez egy irodatlan felelősség a kormányon, de szemmel látható, hogy semmit nem csinál. Ezért mondtam azt néhány héttel ezelőtt, amikor volt egy ilyen pulpallé amikor a kormány bejelentette, hogy majd mindenkinek saját otthon, meg nem tudom micsoda, ez a családsegítő program, ez a családsegítő program épp azokat a családokat nem segíti meg, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá, hozzám is jönnek naponta hiddel, naponta emberek a kerületből, akik szeretnének valamit javítani a lakásbizonyokon, de ahhoz, hogy ők ezt kapjanak, azt kapjanak, meg ilyen támogatást, meg olyan támogatást kapjanak, vagy valamit vásároljanak maguknak, Hát esélyük sincs rá. És erre, ennek a kormánynak nulla programja van. Én követem, mert hát követnem is kell a az Erzsébetvárosi hollapot, és követtem Niedermüller Péter Facebook oldalát is. Most éppen arról idézek, Erzsébetváros a hatályos törvényeket betartva a többi önkormányzathoz hasonlóan november végéig kihirdette a következő évre vonatkozó adórendeleteit. Ebben a pénzügyminisztérium előírásait figyelembe tartva az inflációt követő adókorrekciót lépett életbe január 1-től. Ennek mértéke minimális az építményadó tekintetében évente és négyzetméterenként 67, míg a telekadót illetően 12 forint többletet jelent az előző évhez Képest, ez a korrekció messze nem fedezi azokat a súlyos elvonásokat, amelyeket a kormány a koronavírus járványra hivatkozva elrendelt. A kormány közelmúltban megjelent adóstopot elrendelő rendelete, nem csak indoklásában álságos, és így, tovább, és így tovább. Ez effektíve következik, tehát január 1-től? Yeah, itt ekkorul az egész... Uh hogy szokták mondani, adóemelés és a kormány. Erről hosszan beszéltünk, a... sőt, kizárólag erről beszéltünk a múlt héten. Igen, igen, tehát azért mondott pont ezt a tudom, hogy erről máig beszéltünk. Ugye most ebben a pillanatban ott állt a dolog, és én ezt emelném ki, hogyha a szabad bármit is kiemelnem, Minket hogy, e, hogy e, nyilván a fővárossal e, más. E, e, önkormányzatokkal, kerületi önkormányzatokkal, vidéki önkormányzatokkal eh, folyik az elmúlt napokban eh, a települési önkormányzatok szövetségével, folyik egy nagyon intenzív eh, vita arról, eh, hogy van-e mód arra, hogy alkotmánybírósági panasszal éljünk, eh, és az alkotmánybírósághoz forduljunk ennek az ügynek. A, ebben, ebben, ebben az ügyben itt nincs végső döntés, eh, én hallottam, legutóbb a tegottabban a Gémesi nyilatkozott ez ügyben, de áruld már el nekem, hogy mi akadálya van annak, hogy ez megtörténjen. Tehát mi szól ellene? Hát az, hogy különböző Jogi, hát megfontolások vannak akkor, hogyha egy ilyen alkotmányjogi panasz elindul, és azt a kúria, az alkotmánybíróság, a kormány, a kormányhivatal, bárki más, erre gondolni lehet, ezt valamilyen oknál fogva leállítja, egy törvényel hatájon kívül helyezi, akkor még azt, a minimális összeget sem tudja beszedni az önkormányzat, nem tudják beszélni az önkormányzatok, amit egyébként beszednének, mert ugye itt arról van szó, hogy nem lehet megemelni, tehát nem lehet Igen. korrigálni az Igen. inflációnak megfelelően, és attól tartanak sokan, hogy akkor azt sem lehet majd bevenni, ami nem is akkor az önkormányzatoknak. És ez egy, van. Elnézést, ez egy alapos félelem? Mert ez kicsit már ott tart, mint mintha olyan lenne a közhangulat, hogy az ember a saját árnyékától ijedne meg. Én én, nekem azt szokták a szememre vetni, hogy azt mondják, hogy én ebben az ügyben túlzottan radikális vagyok, meg másikben is, de én azt gondolom, hogy ez nem megalapozott. Azok a jogászok, szakemberek, közigazgatási szakemberek, adószakemberek, akikkel én, illetve mi beszélünk, azok azt mondják, hogy nagyon jó esélye lenne egy ilyen panasznak, nagyon jó esélye lenne annak, hogy itt az önkormányzatok nyerni tudnak, ha szabad így fogalmazom, de persze azt kellene, hogy legyen egy vagy közös összefogás. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezek szerint egyenként senki nem fordul, hanem valami egység kellene, mert a múlt héten arról volt szó, hogy milyen jó lenne, ha ez mások csatlakoznának, de most úgy tűnik a te szavaidból, mint ehhez mindenki nem csatlakozik, akkor egy nem fogja kezdeményezni, vagy ezt rosszul látom? Nem, ez, ez, ez nem ezt akartam mondani, ha ezt mondtam volna, akkor rosszul fogalmaztam. Nem. Itt arról van szó, hogy én fölvetettem ezt a dolgot, Erzsébet város fölvetette ezt a dolgot, azóta ez a golog gördül előre, a, a, az említettet, hogy gémesi györgyvezette szervezet is küldött egy körlevelet, amelyben ugyancsak felveti, hogy hajlandó segíteni csináljuk közösen. Egy dolog biztos, ha mondjuk Erzsébet város egyedül nyújtan be egy ilyen panaszt, biztos, hogy lesöpörnék 12 másodperc alatt. A politikai nyomásnak az egyik lehetséges eszköze az, hogy nem egyetlen kerület, hanem mondjuk, nem tudom én, kétszáz önkormányzat vagy mit Oké, okay. nem, nem vagy vált válta. ezt. Mit gondolsz ez ügyben? Mit hoznak az elkövetkezendő napok? Ehhez olyan nagyon sok idő már nincs. Nem, hát sok idő egyáltalán nincs, én a magam részéről, hogy ezt mondani szokták, nyomom, hogy, hogy legyen ilyen, szerintem, én nagyon remélem, hogy lesz is ilyen, egyszerűen azonoknál fogva, hogy nem lehet állandóan mindig meghátrálni, és ezt már más alkalommal is elmondtam, nem lehet azt mondani, csak hogy, tehát amit mondtál az elején, hogy busungani, és borongani, hogy milyen csúnya ez a kormány, elnye, belnye, még megint elvesztülünk valamit, jaj, azt mondom, apuka segít, tehát ezt nem lehet tovább csinálni, én azt gondolom, hogy politikai amikailag ellen kell állni, mert egyébként holnap az épületet is elfogják venni tőlünk. Értem, de akkor az a kérdés, hogy a november végén kihirdetett adórendeleteit ezek szerint január 1-től életbe lépteti az önkormányzat. Én ezen vagyok, igen. Hát ez a szöveg, ez ezt mondja? Ezt mondja, az én mondom, igen, igen. De hát ugye január 1 még van egy kis idő, még történhet, tudod, hogy a kormánynak a kedvenc időszaka este 23 és 24 óra között törvényeket hozni, meg áttértek egy ilyen éjszakai műszakra szemben láthatólag, nem tudom még, hogy miket fognak hozni, mivel é, fogják el lehetetleníteni. Jó, én most nem, nem szeretnék éjszakai. egy negatív kívánságlistát, de árul már el nekem, hogy milyen ördög jöhetne le a falról, ami egyébként ezt se teszi lehetővé. Hát, illetően, hát ilyen így? már van. Ha ezt te életbe lépteted, ez egyébként nem ellentétes azzal a rendelettel, amit hoztak? Uh. De hát pontosan arról van szó, tehát itt azért vannak további szempontok is, amelyek egyes önkormányzatokat óvatosságra intenek. Például az, hogy azt mondják, hogy akár azzal is megvádolhatnak, hivatali visszaéléssel is megvádolhatnak. Azt is lehet mondani. Vannak, nem is kevesen, akik azt mondják, hogy a, a kormány korábbiakban világosan megmondta, hogy adóügyekben nincs illetékesség az, az alkotmánybíróság. És hát hozzátéve az, hogy egy jogért. Lakos pedig azt mondhatja, hogy a te jogszabályod alacsonyabb jogrendű, mint amit egyébként a kormány hozott veszélyhelyzetben, és szaharik rá. Így van. Ugye én azt. Szeretném nagyon-nagyon világossá tenni, és azt szeretném megértetni legalábbis az Erzsébet városi lakossággal, hogy akkor, amikor a kormány egy ilyen rendeletet hoz, akkor pontosan az ellenkezője történik annak, mint amit ők mondanak. Ugye mit mondtak? Azt mondták, hogy meg akarják védeni a lakosságot, a családokat, a kisvállalkozásokat az adóemeléstől. Még egyszer mondom, ez a kétfajta adó, amiről mi Erzsébet városban beszélünk, az építményadó és a telepény. Ez nem érinti a lakókat, ezt tudod, hogy kiket érint? Azokat, akik mondjuk például szállodákat építenek a kerületben. Azokat, akik nagyobb beruházásokba, építkezésekbe fognak. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert nem az, hogy javítja vagy megvédi a családokat, hanem éppen az ő életkörülményeiket nehezíti meg. Hiszen az adó, az nem, hogy mondjam, ezt is elmondtam már ezerszer, nem az önkormányzat pénze, az adó, amit befizetnek az emberek, a vállalkozások, amiket befizetnek, abból tudjuk továbbfejleszteni és szépíteni a kerületet. Attól lesz jobb az itt élő embereknek, az adó, az annak a kifejezése, hogy én részt veszek annak a közösségnek az életében, hozzájárulok annak a közösségnek az életéhez. Tehát ezt mondhatod a kormánynak, mert kb. annyit értenek meg, mint én a svéd <gül> Jó, figyelj, azért eltett durván tíz napot a kezdeményezésed óta, tíz nap ehhez volt elég, nézőpont kérdése, hogy sok-e vagy kevés, belőlem az szól... Én biztos azt mondanám, ha néder müller lennék, hogy én ennél többet reméltem. Volna. Én is. Engem. Sokkal többet reméltem, sokkal nagyobb támogatottságot reméltem, azt ismerem mondani, hogy esetenként több politikai bátorságot Igen, reméltem. Igen, ez egyébként de... mind a kormányt igazolja visszafüggetlen attól, hogy ők ezt ebben a formában soha sem fogják kimondani. De hát ugyanakkor másrészt meg azt kell mondanom, hogy én teljesen tisztelet, természetesen tiszteletbe tartom a kollégáim véleményét, hajlandó mindenféle fajta egyeztetésre, csak hogy te mondod, nincsen már túl sok idő. Oké, okay, azt kérdezem tőled, hogy mindenkinek van egy kedvenc témája, hogy ez tényleg kedvenc témája, vagy csak ezáltal lehet bekerülni a médiába. Nem tudom, horvát Csaba a parkolásról beszél, és arról, hogy be lehet egy nyújtani az országgyűlésnek egy olyan törvényjavaslatot, ugye a szocialista országgyűlési képviselők által, ami ezen a helyzetben változtat. Tüggetlen attól, hogy fogalmam sincs, hogyha egy ilyen törvényt egyébként megtárgyalna a bizottság, és napirendre tűzne, akkor az egyébként több lenne annál, mint amit a rendelet kimond veszélyhelyzetben. Fogalmam nincs. Azt kérdezem tőled, mi a helyzet parkolásügyben, mert azt reálisan egyébként elmondja Horváth Csaba is, hogy miközben ez zuglók kezdeményezi, a közben nyilvánvalóan a belvárosi kerületek 5-6-7 sokkal érintettebb, mint a 14 bár ez nem egy versenyfutás. Mi a helyzet Erzsébetvárosban? Hát ugye, az a helyzet Erzsébetvárosban, amit szintén már több alkalommal elmondtuk, és ők hogy Horváth Csaba is emleget, de akkor ennek megfelelően is kéne működnünk. Meg kell érteni, hogy az 5-6-7, talán a 8-nak egy része, és ezt nem tudom, hogy a Pico elmondja, az, az 5-6-7 tényleg egyszerűen, hogy mondjam, fizikai lehetetlenség, ami itt folyik. Tehát mi nyilván nagyon radikálisak vagyunk ebben az ügyben, nyilván nagyon radikálisak vagyunk a, a, a parkolási díjak megemelésében és egy sormás ügyben. Ugye itt nagyon világosá vált az az elmúlt napokban, ugye most a főváros készít egy ilyen, vagy készített, vagy van hát egy ilyen végső draftnak szánt változat. Nagyon világosá vált az, hogy itt tényleg nagyon lényegi nézeteltérések vannak, nem akarom azt mondani, hogy a belső és a külső kerületek között, hanem azt kellene megint, hogy a belvárosok, a világon mindenütt, de legalábbis Európában mindenütt másfajta közlekedéspolitikát követelnek meg, mint azok a kerületek, amelyek nagyobb kiterjedésűek, kívülebb vannak, több szabad területtel rendelkeznek. Elsővett városban egyszerűen, ami a parkolást illeti, elviselhetetlen a helyzet, mert mióta ez a... Őrültség ezzel az ingyen parkolással meg Még az is előhúzza az autóját, akinek egyébként eszébe sem jutna autóval közlekedni, de hát ha már lehet ingyen parkolni, akkor miért ne? A tetejében ugye azt is tudjuk, hogy, a, hogy az autósok meg az emberek oda mennek, ahol van valami dolguk. Tehát most karácsony előtt egy csomó embernek eszébe jutott, hogy akkor ja, ajándékot kell venni. Akkor elmegyek bevásárolni, akkor azt is kocsival csinálok. Elviselhetetlen állapotok uralkodnak Elsébet városban, és én azt gondolom, hogy ez. E, e, olyan fajta Felelőtlenség a kormány részéről eltekint azt a béten ostobaságot, miközben az ingyen parkolásnak a járvány elleni védekezéshez, hogy egészen elképesztő. Két, az, két kérdés ezügyben. Az egyik az, hogy te beszéltél arról, hogy változtatás lesz, ugye ez éjszakára vonatkozott volna elsősorban, ami a helyiek és a nem helyiek parkolására vonatkozik. Ha e tekintetben te változtatsz, és adott esetben nem csak az éjszakai órákat illeti ez, hanem a nappaliakat, ez egyébként változtatna a helyzeten, vagy Este írná fölül a parkolásra vonatkozó veszélyhelyzeti kormányrendeletet. Hát lé... nem, nem hát nyilván nem írnám felül, ja, De ugye te... egy dolog van, egy dolog van, hogy, hogy tegyem még gyorsan hozzá. E, ugye az, hogy éjszakára, nem éjszakára, mint este 6-tól reggel 8-ig legyen az itt élő embereknek egy külön parkolás, legyen egy külön parkolási zóna, egy kizárólagos parkolási zónáig, ez a folyamatot elindíthatjuk. BK hát, közút, ez történik, ez e, nem gondolom azt, hogy holnap reggel 6-tól ez már így lesz, de azt gondolom, hogy ez valamikor január közepétől, január második felétől realizálódhat. Ez nem fogja a gondokat megoldani, de mérsékelni fogja, és legalább azt a lehetőséget megteremti, hogy nem kell az embereknek mondjuk 40 percet keringeni, talán találnak véletlenül egy parkolóhelyet, mert valaki kiment az autójával. Tehát végleges megoldást ez nyilván nem ad, de azt gondolom, hogy jelentős mértékben javítani fogja a, az itt céljuk parkolási lehetőségeit. Szintén megragadnám a szót mérséklés. Mennyire alkalmasak a privát mélygarázsok, illetve új kapacitás jött létre hétfőtől a Dózsa györgy Egyen. úti mélygarázssal? Ezek egyébként érdemi változás jelentenek-e, vagy csak szépségtapaszok? Én azt gondolom, hogy változást Én nem biztos, hogy az érdemi azt jelenti, hogy valami nagy döntő változás, de mindenféleképpen könnyít a helyzeten. Tehát ugye a Dózsa-György úti az azért fontos, mert a kerület azon részén lakó embereknek teremt egy lehetőséget, amivel ha akarnak élnek, ha nem akarnak, nem élnek. Tehát ott van egy új alternatíva legalább. Alapvetően pedig azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mi nagyon határozottan törekszünk arra, hogy a meglévő garázsokban, nemcsak a mély garázsokban, hanem mindenféle garázsban megpróbáljunk opciókat szerezni az itt élő emberek számára. Tehát, hogy például az itt élő emberek esetleg olcsóban vagy mérsékeltebb áron tudjanak bérletet venni, kapjanak különböző kedvezményeket, akár csak bizonyos meghatározott időszakokra. Vagy hogyha vannak olyan mély garázsok vagy egyéb garázsok, amelyeknek van kihasználatlan kapacitása, akkor azt vásárolja meg az önkormányzat. Tehát azért, hogy mondjam, ez nem egy látványos munka, de elég jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ezúton is javítsunk valamit a parkolási helyzetben. Van egy hallgatónéző, aki régóta érdeklődik, de csak most jutott eszembe időben, hogy megkérdezzem, hogy a Rót Miksa Múzeum él lévő Fényi Tibor eltávolításáról kérdezzenek téged. Ő így fogalmazott Fényi Tibornak az eltávolításához a múzeum fennállásának 20. évfordulóján. Üdvözlettel XY kiférfi. A XY férfinek üzenem, hogy Fényi Tibor nem lett eltávolítva, Fényi Tibor nyugdíjba ment. Nyugdíjóban én nem tudom, hogy mióta nevezik eltávolításnak. A legteljesebb törvényesség betartásával ment fényú nyugdíjba. Most ki fogunk írni, akkor már hírásra került egy új emlékház vezetésére, vagy hát kurátorságára vonatkozó állás, amire rengeteg jelentkezett. Tehát ott egyszerűen nincs semmiféle fajta, hogy mondjam, probléma, és hát abszolút nincs szó eltávolításról. Ó, a hajpan én tudok segíteni, korlátozottak a lehetőségeim. Kicsit több napsütés. <laughs> Rendben van, megpróbálom. Okay. Honnan én jövök, ott, ott, ott még köd is van. Na, tessék, hát teszünk. <laughs> Figyelj, attól már a többieket, a többit majd intézem a folyamán. Szívesen. köszönöm, Szervus. Önök Niedermüller Pétert hallották, Erzsébetváros polgármesterét, önök egy támogatott tartalmat hoztak létre, azáltal, hogy meghallgatták, én pedig egy támogatott tartalmat engedtem az éterbe azáltal, hogy a beszélgetést az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatta. Mondtam már, hogy ma 2020. december 10-e csütörtök van? Mondtam már, hogy 8 óra van? Azt még nem mondhattam. tengelmét A vonal van, György Javis Benedek Városliget ZRT támogatott tartalom. Nem foglalk kínos helyzetbe hozni. Érdeklődtem megfelelő embereknél, hogy vajon miért pont vasárnap délután van ennek a műintézménynek a Dózsa György úti a bejárása, és kaptam rá választ. Hát igen, de nem számít, ha éjjel kettőkor, azt nem mondom, hogy szenteste éjjel kettőkor, mert ráadásul akkor nem tudom, hogy kiárási tilalom lesz-e vagy sem, ugye ezügyben még nincs döntés, de én akkor is el fogok menni, nekem van engedélyem, engem nem lehet kínos helyzetbe hozni, legfeljebb nem fog alkoholt inni, én bármikor a Városléges ZRT rendelkezésére állok, hiszen nekem ez a dolgom bejárásra került, ahogy ezt mondanák, ez a Dózsa-György úti de ezt nevezzük inkább, hogy bejártam. Nagyon szép! Örülök, ha tetszik! Nagyon szép, és azok a reakciók, amelyeket olvastam, és amelyeknek a jelentősége csak is kizárólag Magyarországra a jellemző, és nem a Dózsa-György úti mégarásra, mert ugye, ami a Városligetben megvalósul, az bizonyos körök számára akkor sem lehet szép, ha az. Ez <gül> Nyilván így van, csak egyetlen egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk ezeket a véleményeket a helyi értékén kezelni. Igen, de hát ezeket a véleményeket nem lehet, az, nem lehet a helyi értéken kezelni, mindenkit befolyásol az, amit hal, még akkor is, hogyha megpróbálja magát függetleníteni tőle, és még egy olyan magas intellektus is, mint György Evics Beledek, azért valamilyen mértékben annak a gombafelhőnek a tartományába kerül, amelyben össze-vissza szólnak a vélemények, független attól, hogy mi a valóság. Ennek a mégarásnak van neve? Múzeum mégarásként. Kerül, hogy a, a kapcsolódik. És a zeneházához, és reményeim szerint egyszer majd a Galériához, és a Millennium házához, és az egész egykoron múzeumi negyed koncepció néven futó átfogó ligetmegújításnak. Hány szintes? Három szinten összesen 800 autó fér el ebbe a még garázsba. Itt nálam rengeteg papír van, de ha már van egy ilyen gájdom, akkor inkább az ő segítségét veszem igénybe, és csak utolsó esetben nézek a puskámba. Ez a 800, ez milyen megoszlás? Ugye most egyébként is más a helyzet, veszélyhelyzet idején, de ez a 800 hely, ez kik számára van fenntartva alapvetően? A 800 hely alapvetően bárki számára, tehát ez egy teljesen szabadon elérhető, ebben nincsenek lezárt részek. Ugye a környező kerületekkel egy olyan megállapodást tudtunk kötni, itt a 6.-7. kerülettel, illetve hát a 14. kerülettel is, bár furcsa módon közjogilag ugye a liget a 14. kerülethez zuglóhoz tartozik, ugyanakkor nyilván a parkolási gondokat elsősorban a 7. kerület külső részén kivatott ez enyhíteni, itt azért egy fél centivel érdemes visszakanyarodni, nem sokkal a mélygarázs elé, de azért egy kicsit emlékezzünk arra, hogy mi is volt itt, ugye az egykori felvonulási tér. Egészen kívának, pont ezt akartam kérdezni, ennek annak meg, miközben az egy zűrzavar volt, annak mennyi volt a kapacitása idézőjelben, mert ugye azt nem erre találták ki, de amikor ez a zűrzavar volt ott, ott hány autó tudott állni? Amikor éppen nem tankok közlekedtek pártunk és vezetőink legnagyobb dicsőségére az 50-es évektől kezdve, és már autók parkoltak, akkor 1800 autó férte el, az teljesen, teljesen sűrűn itt voltak. Így van. Ráadásul tegyük hozzá, hogy valahogy úgy alakult, hogy ez nem volt parkolóövezet, ez sorolva emlékezetem szerint. Ugye ebben pont ez az izgalmas, és ezért kellett egy kicsit a kollektív emlékezetet fölpiszkálni ebben, hogy ez egy jó darabig teljesen ingyenes volt, és mint ilyen a város egyik legközponti belhelyezkedésű P plusz szerjeként jelentkezett. Majd a 14. kerület a fővárossal megegyezve, nagyjából egy fél éven keresztül ugye bevezette a fizető parkolást az egész 14. kerületben, vagy a 14. kerület bizonyos részein, inkluzíve a felvonulási téren is. Tehát volt egy körülbelül fél év 2017-ben, amikor mi még nem kezdtük el se a Néprajzi Múzeum, se a garázs építési munkálatait, a felvonulási téren, vagy hát akkor már 56-osok terén lehetett parkolni, de fizetős uh -huh. volt. Én ugye pont ezt látom az ablakomból, az irodai ablakból, úgyhogy én tudom, hogy ezen a ponton gyakorlatilag kiürült. Úgyhogy ugyan voltak előzetes mérések annak kapcsán, hogy kik is használják a felvonulási teret, most túl azon, hogy itt rengeteg roncses, nem tudom, milyen autó is volt, hiszen egy-egy rendezvény, amit a felvonulási téren rendeztek, akkor mindig el kellett szállítani 10-20 autót is hiába hónapokra előre kitáblázták. De ugye az a fontos kérdés, hogy ezt alapvetően a környéken lakók használták éjszaka, mert a kis utcákban Damjanics, Dembinski és barátai nem férnek el, vagy pedig alapvetően az agglomerációból érkezők használták p szerként. Ez utóbbi igazolódott inkább, tehát az látszik, hiszen a helyi lakosok ugye várakozási engedélyelit ingyen parkolhattak volna, de ők nagyon kevesen voltak. Tehát alapvetően azt lehet látni, hogy az az agglomerációban, az M3-osan elsősorban, Kelet-Magyarország irányából a város felé áramló forgalom, az ugye ilyen léghalmaz állapotuként eloszlik a városba, és megkeresi az utolsó olyan pontot, ahol még ingyenesen tudja letenni az autót, és ez a felvonulási tér volt egy darab, a jelen helyzetre, itt ez a 800, most itt pandémia idején, Uh, hogy vagy nyitva éjszaka, ingyen vagy este az akárki számára? Ugyanúgy, mint az összes többi? Ugyanúgy, mint az összes többi, tehát a pandémiás kormányrendelet értelmében este hét és reggel hét között ingyenes a garázs mindenki számára, bárhol lakik, bármilyen lakcímkártyával rendelkezik. És ehhez képest egy töbletet jelent, reméljük, hogy azért a pandémiás helyzeten egyszer túl leszünk, Biztos? hogy a környező kerületeknek a lakosai 200 fő erejéig egy előzetes regisztrációt összesen követően, 200. összesen 200, 200 gépjármű erejéig, szintén ingyenesen parkolhatnak, ők viszont délután 5 és reggel 9 között. Ez a regisztráció már megtörtént? Tehát ez a 200 boldog regisztrált már megvan? Nem 200-an regisztrálnak, majd remélem, de... Akkor rosszul fogalmaztam. Tehát azok, akiket már kiválasztottatok, vagy nem tudom, milyen alapon lesznek nem? Tehát hogyan lesz ez? Tehát ez úgy néz ki, hogy a regisztrációnak, annak ez bárki számára, aki 6., hetedik, okay. vagy 14. fejezeti lakcímkártyával rendelkezik, regisztrálhat. Szerintem több ezeren fognak regisztrálni Így. egyelőre. Egy de egy már elkezdődött ez? Elkezdődött egyelőre ilyen száz. Sorrendiség lesz, vagy hogyan lesz ez? Érkezési sorrend minden nap. Tehát az a helyzet, hogy ez Aha. külön jelezve lesz, hogy az ő rendszámot ez fontos, ugye bekerül. Amikor megnéztem, ez kimaradt. Ott van ugyanolyan fényújság a szóátvit értelmében, amit lehet látni a kihasználatlan kapacitás, mint az összes Pontos. többi esetben? És hány Pontos irányban? Így. Kettő, vagy több irányban is? Ké, tehát egy ponton lehet behajtani ugye a, a garázsba, és ahol be lehet hajtani, ott ki van táblázva az, hogy összesen hány szabad kapacitás van, hány szabad elektromos töltő van, és hány darabot használnak abban a pillanatban. Jól ezt lakossági... Az egyébként szándékos, hogy nincs két kiárat? Mert ugye a, a mélygarázsok általában több kiárattal szoktak rendelkezni. De... De ez egy méretezési kérdés, az alapvetően úgy van méretezve, hogy jó kedvelbőséggel ki tud jönni a, ez, a, ez a 800 gépjármű is adott helyzetbe. Nyilván extrém esetekben, tehát hogyha mondjuk rendezvény lenne, mint ahogy nincs, de ha rendezvény lenne, akkor, akkor egyedi megoldásokat kell alkalmazni. Tehát, mint mondjuk az arénának a mégerázsánál, okay. de igen, alapvetően igen. működik. Ennek a bevétele, ennek a fenntartása városlégezzi ennek a bevétele, ennek a fenntartása, működtetése, üzemeltetése, takarítása, portaszolgálata, garázsmesteri tevékenysége, ez mind-mind Jó, hát én akkor azt feltételezem, hogy az elmúlt időben, sőt máig e, valójában a legnagyobb pénzforrása a Városliges ZRT-nek, hát azon kívül, hogy e, költségvetésileg kap pénzt, de ami a, a piaci bevételt illeti, az ez lesz. Sőt, már ez én... van. Egy kulcsmomentumot Pingelsz tudodon kívül ebben a dologban, ugyanis az a helyzet, hogy a városliget ZRT a beruházásokhoz, ugye a forrást, azt központi költségvetési forrásokból kapja, de ezt nettó finanszírozás formájába kapjuk. Ez azt jelenti, hogy az áfát mi visszaigényelhetjük, ezt a visszaigénylő pozíciónkat nem akarok számszaki rejtelmekbe menni, ezt annak köszönhetjük, hogy nekünk van egy 99 évig fennálló hasznosítási kötelezettségünk. Tehát mi, amit létrehozunk, azon nekünk bevételt kell termelnünk. É. És akkor itt nem összetévesztendő az, hogy ki kell adnunk mondjuk a városligeti nagyrétet kecsege fesztiválra, de nekünk alapvetően az általunk létrehozott vagyonelemeket azt hasznosítanunk kell. Ugye ezek jellemzően egy a ligetben lévő különböző bérlemények, Robinzontól a a e, léghajókerten keresztül, kettő a területhasznosításból eredő bevételek, tehát mondjuk a hősök terének a bérbeadása akár protokoll célokra, akár egy Igen. történelmi nyúzikára. Maguknak a létrehozott és létrehozandó e, múzeumi épületeknek a, a az átadása az intézmények számára, akik egyébként ugye ezen a ponton, majd a Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, ők tulajdonképpen bérlőként viselkednek ezekbe az intézményekbe. Ez nem azt jelenti, hogy bérlőti díjat fizetnek, tehát hogy oda át kell számláznunk nekünk a közműbevételeket, és úgy van, ahogy mondod, valóban a legnagyobb bevételi forrás a garázs. Itt a teljes beruházási összvolumenhez képest nem kell radikális bevételekre számítani, de azért a felelős gazdálkodást mindenképpen, és a felelős gazdálkodás alapjait mindenképpen. Nem akarok piszokoskodni, de gondolom, hogy a Városlig ezért nem abban érdekelt, hogy minél kisebb legyen a bevétel, mert ezzel az állami költségvetési dotáció, vagy nem dotáció, hanem költségvetési összeg csökken, a kettőnek nincs egymással összefüggése, ezt feltételezem. Nilt, az a helyzet, hogy ez egy végtelenül gondolkodtató feladat, ami, ami, amire kérdez el, mert, mert egy Városliget ZRT-nek még az én felfogásomban még egy garázs esetén sem lehet a célja kizárólag a profit maximalizálás. Tehát mi, a mi feladatunk ennél sokkal szélesebb körű. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos itt azért egy társadalmi hasznosságot is árazni. Ami, ami nagyon nehéz, hiszen hidd el naponta kopogtatnak az ajtón, mindenki is szeretné a saját uh, CD és E kategóriás rendezvényeit is a Hősök terén megtartani. Nyilván az a helyzet, hogy a Nemzet egyes vagy Kossuth kettes számú uh, főtere az nem arra való, hogy ott naponta kétes értékű fesztiválokat uh, szervezzünk, és ezen mondjuk realizáljunk egy vagy két millió forint bevételt. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt egyáltalán holisztikusabban érdemes nézni, és azt gondolom, hogy a garázsnál is ez a helyzet. Tehát eh, arról döntöttünk itt, hogy a garázsnak például az árazása az olcsóbb, mint a hatodik kerületi. Ez parkolás. Ez mert nem látsz, most valószínűleg, ha csak nem tévén is követsz engem, mert pont a parkolási díj a gépjárművek számára elnézést kérek a motorkerékpárosoktól. Uh, itt ugye este, vagy reggel 6-tól este 10-ig 300 forint megkezdett óra, az első két óra 250 forint, este 10 és 6 között 200 forint megkezdett óra, és vannak napi maximálisan fizetendő egyéb izé-bizé. Ez kevesebb egyébként, mint a környező hint, hint. helyeken való Így. parkolás. Így, tehát az utcai parkolás, amikor fizetős, az utcai parkolás 350 forint, itt meg ugye az első két óra kettő, 250 Azért, mert hogyha közberuházásként létrejön egy ilyen garázs, akkor azt gondolom, azt gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy az a terhelés, ami ma a járdák melletti parkolásban jelentkezik itt mondjuk a hetedik vagy hatodik kerületnek a külső részén, azok alapvetően inkább ide a garázsba koncentrálnak. Oké, okay, akkor viszont azt kérdezem tőled, hogy neked mindenre van statisztikád, mert minden mérve van. E, milyenek az első napi adatok? Tehát ugye hétfő, kedd, szerda, elvileg ezek az adatok állnának rendelkezésedre full vagy nem full? Nem, nem, nem, nem, nem. Hát erre nem is számítunk, hogy full lesz most még az elején. E, Egyemek között tünk. azért van, avval van összefüggésben, hogy a népiség és katonaság nem is tudja, hogy ez van? Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nekünk most egy klasszikus uh, értékesítési tevékenységet kell folytatnunk, tehát minden létező fórumon itt is el kell tudnunk mondani, hogy nyílt egy idejön, idejönni, és uh, ne pedig a környéken bolyongani órákat annak érdekében, hogy valaki le tudja tenni az autóját, hogyha autóval akarja a ligetet látogatni. Bár hozzáteszem azért ebben a pandémiás helyzetben ez is egy gondolkodtató feladat elé állít minket, hogy vajon Ugyan a jogszabályok lehetővé teszik a közparkba történő, akár maszk nélküli sétálást is, de én is azt gondolom, hogy uh, itt a személyes felelősség az relatív nagy, tehát én is azt gondolom, hogy mindenki levegőzzön amennyire tud, de ne a visszahészésszerű joggyakorlás legyen, hogy akkor itt most egyszerre Budapest összes lakosa megszállja a uh, városligetet annak érdekében, hogy végre maszk nélkül tudjon csoportosulni. Tehát az egy fontos és hosszú időszak, ez amíg fölkerül az emberek mentális térképére, hogy itt nyílt egy még nyilván ennek érdekében mi mindent megteszünk, hirdetjük környéken és távolabb Én nem aggódom, de... én egyébként meg vagyok lepődve, meg voltam róla bizonyosodva, hogy ezen már ez túl van. Jelenleg akkor ezek szerint 20, 30, 40, 50, 60, vagy nem akarsz számot mondani, mi a kihasználtság. Hát, több, több száz autó fordul meg napi szinten, egyelőre most pont a műsor előtt beszéltem a kollégámmal, hogy mit mutat itt az első három nap, hétfőket, szerdának a számait ismerjük egyelőre, de párhuzamosan, egyszerre azt hiszem, hogy talán 70 vagy 75 autó volt bent a legtöbb, ami nagyon nagy, az a, az a környező kerületek lakossági parkolás, tehát az ingyenes lakossági parkolás utáni érdeklődés, tehát ott, ott nagyon, nagy számba, nagyon nagy számba érkeznek a regisztrációk, és azt látjuk, hogy még akkor is, hogyha valaki nem akarja feltétlenül használni ilyen célból, de a regisztrációval szeretne rendelkezni. Ugye, ami ennek a mélygarázsnak az attrakciója, az a műalkotások, amelyek látható módon és tapasztalható módon mind az ott bejáró újságírókat, mint pedig utána megjelent cikkekben is visszaköszönve a szövegben ott van, hogy hát ez meg mi. És alapvetően egyszerre tudnak és nem tudnak velem mit kezdeni, de nem tudják leszólni. Szóval még mégarázsok eddig nem így néztek ki, külföldön azért járt... Először is meg kell, hogy valljam neked Gyorgy és ezáltal a népnek, én gyűrőlem a mégarásokat. Ezt igazából a lányom tudná elmondani, mert a lányom viszont imádja a mégarásokat, ami egyebek között összefüggésben van a neveltetésével, mert ő mindent szeret, amit az apja nem szeret, és én is ilyen voltam annak idején. Én nekem ugyanis az a fixa ideám, és ezt néha be is bizonyítom, hogy a mégarás az arra való, hogy az ember mindennek neki menjen, főleg oszlopoknak, meg amikor bemegy akkor ilyen egyebeknek, más autóknak esetleg nem. Ezen kívül szörnyű hangja van annak a műgyantának, amin közlekedik, aminek a lerakásához egyébként annak idején egy törzs hallgatom hozzá is járult, mert ő ezek közé tartozott, ilyen nagyipari módon tett, hogy ebben működött e sem, nem tudom. De minden esetre én gyűlölem a mégarásokat de még sose voltam még garázs, Tehát én még életemben nem voltam olyan még amelyben jó szerivel csak az én autóm, meg néhány más autó volt, és úgy lehetett benne sétálni, mint hogyha az egyébként egy utca lenne, beleértve, hogy milyen nagyon. Klasz van benne, amit azonnal ki is próbáltam. Magánéleti történés. De az, hogy Bakimre, Fajójános, Keserű Ilona, Nadler István, Hobb Károly, Konok Tamás, Moholy Nagylászlói, Moholi Nagylászló, Kassákla és Bortnyik Sándor, Maurerdóra, Lantos Ferenc és Vazereli képekkel van díszítve az egész, és ezek úgy szakaszosan váltakoznak. ez láthatóan megdöbbentette az ott lévő nagyérdeműt, és nem tudtak hozzá negatívan viszonyulni. Ez nagy valószínűséggel így az én pesti budai lelkem, most már budai, csak ezeknek az állag megóvása miatt agódott, de hát biztos én túlságosan fudi ellen vagyok a szónak abban az értelmében, hogy nála minden a pusztulásról, míg Dajának itt minden az életről szólt. <gül> Valóban ugye az a helyzet, hogy azért a, a, egy még ünnepélyes megnyitása és sajtóbejárása azért az egy sajátos műfaj, az ember nem minden nap veszi ilyen e, részt, ez kétségtelen és valóban ezek a nagyszerű, hát sajnos most már nem kortárs, de, de mindenképpen modern geometrikus művészetnek a képviselőinek a képei a falakon, ez ad egyfajta egzotikumot itt a miniszteri biztos úr válászló az, aki, aki, aki ezt ambícionálta. Ő is volt a főválogató? Ő, ő, ő, ő, ő, tehát ő, ő volt De az ő, első ő ebben A még ezek szerint elvileg egy ilyen gyereket lát megvalósulni a szó értelmében. Abszolút, tehát, hogy te ott voltál a, a sajtóbejáráson, és gyakorlatilag miniszteri biztos úr, aki a ligetprojekt miniszteri biztosa az igazgatótanácsnak az elnöke, és egyébként nem mellesleg a Szépművészeti Múzeumnak a főigazgatója, itt egy perc alatt tárlatvezető kurátorrá ved lett át, és látszott, hogy. Hogy ebben Meg is nagyon beszélt. Nagyon otthonosan ö, mozog, szerintem az országban az egyik legjobban, úgyhogy tényleg fantasztikus, ahogy ez, ö, ez ki lett választva, és ott az ember, amikor lent van ebben a mély garázsban, én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, tulajdonképpen nem is érti, hogy mások, akik még a üzemeltetéssel és beruházással foglalkoznak, azok miért madarakat, vagy még ennél is fantáziátlanabbul csak piros színeket festenek a falra, hiszen De a terület semmit, igen. óriási és adja, adja magát. Úgyhogy ilyen szempontból ez valóban egy izgalmas és kuriózum, és talán fölhívja figyelmet erre. Nyilván a követelményeinek megfelelő ez a mélygarázs, ismerem, hogy miről beszélsz a szűk spirál lehajtókkal és egyáltalán, tehát én is mindig nézem a falakat a mégarázsnál, hogy hova is oda dörgölik az autók orrát, hátulját és oldalát az emberek. Itt azt gondolom, hogy föl vagyunk készülve az egyen nagyobb gépjárművekre is ilyen szempontból nem is túl Bonyolult a közlekedés és a helyek is relatív nagyok, gyakorlatilag egy bekamerázott rendszer van, tehát én is azt kérdeztem a kollégáktól, hogy itt a különböző felelősségi kérdések, a mélyarázba történő ütközés, ugye mindannyian ismerjük azokat az erőket, akik a mélyarázban, főleg egy tömött mégarásban képesek arra, hogy az ember autóját eltüntessék, hiszen világosan emlékszik rá, hogy a mínusz 1-47-es helyen parkolt, Igen. és aztán utána a mínusz 2-n találja meg az autóját, szóval, hogy hogy ebben hogyan tudunk segítőkészek lenni, hiszen azért egy, egy 800 autós mélygarázs az, az semmiképpen nem kicsi, úgyhogy amikor itt egy tavaszi hétvégén ugye tele lesz a liget, akkor, akkor nyilván egy nagyobb telítettségre lehet e, számítani. Azok kedvéért, akik nem tudják pontosan, tehát a mélygarázs az a Dózsa györgy út mellett, az egykori felvonulási térnek az ajtósi dűrer sorhoz közelebbi részén található, és e, egy gyakorlatilag a nagy tér illetve a napokban átadott két kilométeres futókör indító zónája, illetve az egész sportcentrumhoz figyelj, Ha már közel. itt tartunk, akkor azt árul el nekem, hogy ide alapvetően ugye két irányból lehet menni, vagy jobbra kisívben, vagy balra nagyívben. Jól mondom, ugye? Van, így van. De figyelj, van. ott ha az ember balra nagyívbe fordul, ott nem... Én, én átmentem rajta Vállalom a konzekvenciákat, sajnos másnak is más is kellett vállalnom vasárnap, de az nem vállalja annak az údiumát, hogy én úgy emlékszem, de a jobb a kis is, hogy oda nem lehet behajtani. A még belehet be lehet hajtani, Igen? tehát a, a, a, a torkolati részig be lehet hajtani, onnantól kezdve hogy Ami közüttal... tábla van ott, abban nem vagyok biztos, hogy hát szerintem ilyen tábla nincs is, hogy 15 méterig be lehet hajtani, de lehet, hogy van. Ezt majd létszíves nézd meg, mert ebben nem vagyok száz százalékig biztos. A, a tábla hátrébb lett, hátrébb lett helyezve, ugye, ahol a toli végig megy a ligeten, ahol félforgalmi a, a behajtás, hát ez egy Jó, folyamatos felülvizsgálatot jár. Azért egy dologról még érdemes szólni, mert uh, itt a mégarás kapcsán, és ez pedig a teteje. Tehát azért ugye itt egy, ez a promenádnak a, az egyik legfontosabb része, ami elkészül. Tehát itt szintén visszagondolunk arra, hogyha a hősök terétől az ember egészen az ajtósi gyűrel sorig a dózsa út mellett el akart sétálni, akkor egy relatív keskeny járdán tudta ezt megtenni helyenként, az életét kockáztatta, ahol a járda, a Dózsa-György úthoz olyan közel ment, hogy egy sövényse volt megtalálható, ott, ö, ott ugye egy háromságos út jött vele szembe. Ehhez képest ö, az egész liget projektnek egy fontos koncepcionális tájépítészeti eleme, hogy a hősöterétől egészen az ajtósi gyűrel sorig, reményeim szerint, bár ebben nincs megállapodás, ugye politikai szinten éppen a leendő városligeti színházig, egy promenád épül különböző teresedésekkel, és ebből az egyik a mélygarázsnak a teteje, ahol egy térkövekkel, illetve zöld felületekkel, fákkal, növényekkel, cserjékkel, fűvel, kirakott egyébként szerintem egy kellemes parkos környezet jön létre. Hangsúlyozom, pontosan tudjuk, nem is akarjuk, nem is akarunk trükközni ezzel, hogy ez most zöld felületnek miként minősül, beleszámít-e a történetben? Nem, ez egy mélyaráz tető. De ha az ember arra gondol, hogy itt nem olyan rég ö, olyan krockakövek voltak megtalálhatók, amin még a ö, lánctalpas ö, tankok is békésen tudtak közlekedni, ehhez képest most egy kifejezetten elegáns, abszolút parki környezethez illeszkedő promenád ö, jelenik meg. Gyakorlatilag ezzel is vizuálisan és élményszinten mindenképpen a Városliget kiebb húzódik a a, az eddigi kereteiből és megnövekszik tulajdonképpen alig át hangsúlyozom, nem számít bele a zöld felületbe, de élményben mindenképpen egy sokkal kulturáltabb. Ha ja, hát, a kicsi lesz a valószínűség, hogy az emberek csak a látvány miatt elhanyek egy várásban, bár ha rajta múlik, én nekem nincs ellenemre, független hogy abban a pillanatban, hogy autók is vannak, abban a pillanatban egy kicsit már más, de hát addig, amíg csak ilyen kevés autó van, addig nem mondom az embereknek, hogy ezt nézzék meg, mert. De nem mondom az ellenkezőjét sem, tehát látványossága jött létre Budapestnek, amit érdemes megnézni autótól függetlenül, ahol egyébként csak, hogy tisztában legyenek vele, 20 darab gyors töltő van és villám töltő, hiszen az elektromos autókra is figyeltek, és ahogy tapasztalom, a jövő héten ismét Herceg Dóra tollából tapasztaltam, hogy fogunk személyesen találkozni, most ilyen átadási és avatási erdő van. Ez valóban így van, ígértünk egy csomó attrakciót a 2020-as évre, és ezeket igyekszünk tartani. 15 percen keresztül ingyenes a tartózkodás a mély garázsba tehát hogyha valakinek van ilyen ambíciója, Ez hogy a művészet miatt uh, szeretne áthajtani a még garázsán, akkor én csak bíztatni tudom. És hát én tudom, hogy nagyon alantas vagyok, és tényleg nagyon alantas vagyok, de Budapestnek a WC-ellátottsága az egészen borzasztó. Na most, hogyha valakinek szüksége van, és a környéken úgy gondolja, hogy nem a bokorban akarja intézni, miközben a bokorba vizelőknek a száma az elmúlt időben hihetetlen számban meggyarapodott, legalábbis ami a személyes élményemet mutatja, és ezt egészen változatos környékeken tudja tenni, tehát a második és a 12. elett nem kivétel, de lehetséges és hogy ott csak egyszerűen több a fa, akkor azt tudom mondani, hogy egészen hihetetlen szépségű vécék vannak ebben a intézményben. Nem mondom, hogy emiatt látogassák meg, de hogyha belegondolunk, hogy negyed óra mire elég, hát negyed óra elvileg egy ilyen tevékenységhez elég, és a, tudom, a, a Városliges ZRT senkit sem fog elszámoltatni, hogy ezt a negyed órát mire használja fel. Ez pontosan így van, de azért ennél talán még egyel izgalmasabb az, hogy itt egy Külön kerékpáros lehajtó rámpa is épült a garázsba, mert hogy van egy külön kerékpártároló. tároló. egy kicsit olyan vagyunk, mint de nem tudom a lovát, tehát úgy dicsérjük, figyelj, előbb-utóbb gyanúsak leszünk. <gül> szóval egy külön kerékpártároló is van, és egy egészen extra dologgal is készültünk, és ezt, csak sajnos ezt most a pandémia miatt nem tudjuk megnyitni, de kerékpártároló résznél ott elérhető zuhanyzók is vannak, mert alapvetően ezt számolunk. A Számolunk azzal, hogy többen vannak, akik azért érkeznek majd ide a mélygarázsba, mert munka után vagy munka előtt szeretnének egyet -egy sportolni, és nekik szeretnénk biztosítani az átöltözés és vagy zuhanyzás lehetőségét, illetve azzal is számolunk, hogy valaki esetleg bérletet vásárol ebbe a garázsba, Megérkezik, mondjuk gödölőről leteszi itt a, a bérletét, és átszáll a saját kerékpárjára, és elmegy a é, ha válasz. Most kedved majd lesz. Visszajön. És mindenki rátámad és a politika se szeret téged átmenetileg, akkor mindig ezt a beszélgetést fogom leadni. <gül> <gül> Igen, valóban. valóban. Um, ez, ez egy fehér holó volt. Igen, amely a mélygarás dicsére tetszim. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Szia. a György is Benedeket hallották egy a báros ZRT által támogatott beszélgetésben. Uff, én beszéltem. Keresek valami zenét. Ha nagyon akarnak, akkor telefonálnak. Nem, te, telefonálhatnak, nem vagyok benne biztos, hogy nem fogom előtte felemelni a kajdót, és nem nézem meg, vagy belehallgatok, hogy ma éppen melyik űrült ö, preferálja a műsor, de ez mind, mind az önök érdekében van. Miért a telefonomat nézem, hogyha egyszer arra vagyok kíváncsi, hogy mi a tracklist? Honpól ezek rossz jelek? Mint amikor az ember a frigiderben keresi a kulcsát, hát ilyen is van. Azt mondja 8. 061-877-0877. Ma a 2020 december 10-e van, és csütörtök egy percen múlott fél kilencizaké, féljáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a netezők, tessék! Ne. Tőle például már is megszabadítottam Önöket. Anyja szégyene. Apja szégyene. Az ország szégyene. Tudják, Orbán Viktorban is bennem számos azonosság van azon kívül, hogy ugyanabban a vécében járunk, mármint hogy az ikonnyát megjöttem, nem a nőibe. Mind a ketten olyanok vagyunk, hogy minél jobban támadnak bennünket, annál jobban kiállunk a maguk igaza vagy vélt igaza mellett. Én a hallgatókkal és a műsorommal való kapcsolattartást nem picskéig, vlagybostokig fogom meghúzni. Rajtam önök soha se fognak úgy fogást találni, ahogy szeretnének. hülyéi, zárojáátlatáriai robálkosatok. nullno 061 877 egy ét az a helyzet, hogy egy Led Zeppelin koncertre el kellett volna menni, de hát nem mentem el, mint hogy Doors koncertre is el kellett volna menni, Beatles koncertre is el kellett volna menni, és ezeken mind-minden voltam. Voltam Kiss Rolling Stones, nem sorolom. És hát egyre jobban felértékelődik a Tom Vance koncert, de nem voltam Annie Lennox koncertem, abban még reménykedem, de soha nem leszek már Johnny Mitchell koncertem. A normálisaknak nem akartam elvenni a telefonálási kedvét. 061-877-0877 Telefont a akció. És ha azért nem akarnak telefonálni, mert jó a zene, ezt is megértem. 061-877-0877, figyelek ha van mire. A mint a Müller, meg a Györgyevics, ez mindent vis. De miért? Hát, nem annyira jók. Intelligens, uh, alanyállítmánytárgya helyén van, nincs orbánozás, nincs gyurcsányozás. Néha van. Tökéle, á nem jelentő. Tökéle. <gül> <gül> Oké, okay, rendben van, meg van dicsérve a csütörtök, köszönöm. Köszönöm a csütörtök nevében. Súlyosan -e, megvan sértődve ugyan a hétfő, a kedd, a szerdő és a péntek, de hát Istenem. Képzeljék él még a kusnéni! hogy javították meg a monitor hangot. Ahogy elnézem ezt a stúdiót, hát itt az inger gazdagságot, azt én jelentem, meg a műsor. Ezt a stúdiót se rádiónak, se tévének nem találták. ki, de hát Istenem. Ebben az életkorban, én vagyok, már tudjuk, kicsi büdös, de az én hazám. Nem kell engem nézni. Ez a Kashmir. Aki nézi a tévét, azt talább hogy alapvetően elmebetegek hívnak, de ebből a rádió hallgatók az ég egyet a világán semmit nem tapasztalnak. Azt hiszem, hogy leszerződöm az elhárításhoz. A kellő időben kell lehúzni ezt a portmétert, ugye megutatja a kamera, ezt így lehúzom, és utána nincs az a médiahatóság, amely fogást talál rajtam. azért meg valaki sokáig beszél, és avval azt hiteti el nekem, hogy normális. Téved! Mi az elhárításnál megtanultuk, hogy az emberek röviden és hozban is megismerszenek, így aztán én nem nagyon szívesen energiát és időt pazarolok arra, hogy idővel jöjjek csak arra rá, hogy valaki hülye, és nem azonnal jövök rá. Ez benne van a fizetésemben. Nagyon sajnálom, hogy nem voltam Cevelin, nem voltam Robert Planten. Ez a kasmír, ez maga. ez egy boldog ország, ahol ennyi telefon van, miközben halnak az emberek pandémiában, miközben a maradék meg a vétóval foglalkozik, a kejfejancsit a nép boldogabbik része hallhatja. A boldogabbik és gyakorlatilag a hülyék. De nézzék, én a bevételeimet illetően nem tudok különbséget tenni hülye és nem hülye néző között, mind-mind nekem hozza a pénzt, csak tessék telefonálni, csak tessék telefonálni. Világhülyei egyesülhetnek, akár is. Itt reggel 7 és 9 között megkapjátok azt, amit nektek járt. Szükség esetén nem is tegeződünk. Aki Lázár Jánost akarja a műsorba, az hívja föl Lázár Jánost és beszélje meg vele, hogy hívjon föl. Nagyon szépen kötöm nagyon kedves! Egy minisztériumban akartak elhelyezni. Most, hogy nézem magamat, úgy nézek, mint a Jürgen Klopp, csak nem vagyok a Liverpool edzője. A Jürgen Kloppon én még életemben nem láttam öltönyt. E tekintetben azért lehetne olyan ízlése, mint a Zinedine Zindánnak, nem igaz, Kristo? Lassan vége a TV műsornak, és ezt a látványosságot most már nem folytatom. Én jól éreztem magam, és mint látom, közönség érdeklődés is van. Hát, hogy pont ilyet szerettem volna, vagy sem, fiala, ne válogass! Minden a kísérleti műsor, minden a futós minden a meglepetés. A Jürgen átvette az év edzője kitüntetést, a volt rajta. Fg szíves közlése, sajnos nem láttam. 061877, 0877, minden esetre én nem beszélem le önöket, hogy a találati arány olyan, amilyen, hát is kellem. Csatában elhull a derék. Hát, aki tud, az tud. Ma is olyan. És.. Na csak annyit akartam mondani, hogy, hogy tetted, hogy maga beszélt, és szerintem azért nem telefonáltak normálisak, úgymond, mert hallgatták magát. Szuper volt, köszönöm. Egy és jó, szép napot! Viszont, viszont. Csak a magyar nép tudja elérni nála, hogy Ceperin szóljon karácsonyi zenekén. 061-877-0877 nulla hat egy 87 1877 0877 másodszor. Tényleg várom a hívásaikat, csak legyen az arra méltó, hogy uh, adásba is kerüljön. Ez ügyben egy szelekciós el van, azt engem, azt úgy hívják Fiala János. Senki nem tart igényt rám, amit megértek, de az ellenkezőjét még jobban megérteném, akkor már csak másodpercek vannak hátra a mai műsorban. 061877, 0877, senki többet? Mint tapasztalhatták, aki értelemmel bír, bekerül a műsorba. akik örültek korán örültek, 5.415 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és 171 beteg kúnyt el. 7.869 koronavírus beteget ápolna kórházban és 645-en vannak lélegeztetőgépen. Koronavírus járvány takarogy. Sikerült a Pet Metanic megint eltüntetnem. Ebben valami mérhetetlen tehetségem van. Úgyhogy még egy ideig itt maradok, Nyóci. meg még egy óra, az négy perc ötven másodperc. Úgyhogy jöjjön a rock and roll, mert hogy eltüntettem a Pet Ez most a másodszor sikerült egymás után. Erre a négy percre még meghirdetem a telefonálási lehetőséget. 061-877-0877, még kerek 4 percen át 3 és fél perc, az nagyon hosszú idő. kukac.gmail.com Minden nap kísérletünk misor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, teszed hozzá, minden nap meglepetés. Akkor holnap hét után, 4 8 előtt találkozunk. Az ég áldja Önöket. Ahogy apokám mondta, annak idején az én istenem. A nem korrekt kérjek számon apokámon.